Ondo etorrisek, laizia erratiko txoko intimista honetara. Ondo Torrisek, badok 13, podcastera, kulturaren eta kontrakulturaren arnazgune barri honetara. It's time! Ondo etorrizek entzuliok beste behin gure Bado Kamairu podcasterak gure etxoko intimista honetara e, Izen buruen ikusiko zaino emoduen, e, gaurkuen e, maritsua, jangoikoa eta kolonialismo zaharra dugu izpide edo gai duen. Gaurkuen e, kultura rastafarian inguruen e, biliko gara eta birai musikatu batengo dugu ba, kultura huo beto ezagutzeko tan. Azteko, ah, bueno, Bob Marlin musika, rastak, eh, marihuanaren erabillera sakaratue, 10 iueles, kultura rastafarian nabarmendu eh, abarmendu izendiesan eh, elementu batzuk, eh, guztiz eh, merkantilizatua izendan mugimendu kultural honetan, ez? Eh, eta ondorizos, eh, ba, guztiz desnaturalizatue izendan eh, eh, mugimendu honetan, ez? Eh, mundu oksidental eta azur izen eh, ondorioz. Baina honek ez taukentzen eh, atziendekon historia interesgarri eta genuai nue. Beraz, eh, mando teknikotik eta mikrofonuen atzetik eh, dauen honek. Eh ondo etorri esmaten dotzue gure badok 13 podcast barri honetara eta goizan eh, kultura rastafarian susterretan eh, murgiltzen. musika di jamaikarra, e, berrogeta 50garren hamarkadan eh eta naiz eta kultura reggaea, bueno, regea beti dizen dan e, kultura rastafariagas oso lotu eh gure artean, eh bigarren hau askoz be lehen sortu izan. Eh nea rastafarien musika originala ez da regea, nea bingia baizik. Eh Bob Marley kantu honetan erreferentzia egiten dotze naia bingi estiloari jam naia abingi kantu onegaz aintzu zen be. Perkusioz e, betetako ritmo hau irutan borrekin sortzen da eta influentzia ikaragarri bat izen da eska, rock-estedi eta batezbe erregearen sorreran. E, Honetaz, aparte, musika sakratu da Rastafari zintzako, e, Naia vingia eta estilo honen eh tipiko honi normalien e, kantu erlijiosos edo testu erlijiosos e, betetzen dabe letra emoteko. Batezbe testamentu zarreko salmoen liburutik ateratzeko testu egaz. E, ikusiko dozuen e, moduen, Rastafarien erlijioa, erlijioa Judeo-Kristaoen oinartute dau eta Gelselasi leena Etiopiako enperadore sanan e, proklamazioa da, Rasta erligioaren hasi e, ze. Mila bederatzi den da gotamarrako jamaikan bertan. E, guzti hau kontuen izen da, seguruen nik e, burure torten jatzuen e, lehenengo galderie, urrengo hau da, ez? E, Zer loture dau jamaika eta etiopian artien, ez? Hain urrun dauzen e, lurronen bizen artien. Ba, lotura hau, Markus Gerbi aktivistak e, sortu zauen, e, ratafarizmoaren aita danak, eta... Barnein Espirlek e, mila behar zinundari bere irugarren diska dedikatu zotzen e, e, aktivista honi, Markus Geirbiri. E, konkretuki, bere izinadekon, kantu honetan, Burning Espirren, Markus Geirbiri. The words come to pass Marcus, the words come Begiratu ezazue Afrikara, errege beltz bat koroatua izango da, eta orduan, askatasunaren eguna, gertu izango dugu. Esaldi hau, Markus Gerbi aktivista gota zauen, e, oigarren amarkadan, eta jamaikar batzuk, e, gehienak sonalde rural eta zuburbizuetako sonalde marginaletakuek, e, zera ulertu zabien, Gerbin profezia, Betea izen zala, Hell e, Selassi etiopiako emperadore izendatue izen zanien. Ondorioz, Hell e, Selassi haien mesiaz edo jangoik komoduen hartu zabien, hainbat eta hainbat e, jamaikarrek. Baina kontu erligisoetan e, sartu aurretik, e, Markus Gehirbiren inguruen hitze iti guztoko jaten, eta baite Rastafarian jangoikuetaz, hau e, da Hell Eh bueno, e, bera ba, lehenengo aktivista baltz jamaikarra izenzan eta gaztetatik sufriduz zauen e, ba, orduan ba Jamaikan hauen e, arrasismoa. Eh, mendeko baltzek e, sufritzen sabiena. Se e, Jamaika ondino kolonia britaniarra san e, eta ba bertan eh e, zapalkuntza handia sufritzen sabien. 1914an unia izieneko elkartea sortu zauen, e, gerbik, e, persona abaltzen eskubiden aldeko elkarte universal bat, eta oso askar bihurtu zan unia erreferente. Hauren lema esagurena urrengu esan, jainko bat, helburu bat, patu bat. Esaldi honekin e, zabaldu zabizan mundutik e, panafra, panafrikanismoa moduko ideiak, e, Hau da, mundu maian e, beltz guztiak batu eta elkarrekin bizi eranen, e, ideiak. Gerbik e, Afrikarako itzulera defendatzen zauen, hau da, herri e, guztien e, etxera buelta. Ganera, kuriosu edaz, e, enpresa bat fundatu zauen e, estatu batuetatik Afrikara itsasontziak betetzen zabi esena, e, persona beltzak ba, etxeratzeko. Herri baltzaren e, etxeratzia baina, zapustu egin zan, e, Gehirbik sartu zabienien, Baina, bere karisma eta arma dialektikuei esker, e, ba, mundu beltzien e, eroi bate bihurtu san, Markus, bat ezbe e, jamaikan bertan. E, gogoratu, lehen esan dutxutela jamaikako beltz asko eta asko, Gerbiren profezia betetza eman zabiela, e, Gerbik botatako esaldiagaz begiratu Afrikara, errege beltz bat koroatua izango da, eta askatasunaren eguna gertuago izango dugu. Goroatutako errege hori, Hel Selassi lehenazan, Etiopiako emperatzailea. Emperor Hel the conquering lion of Judah. zuten Gabisen e, Abestia, Laurel Aitkenen e, Health Selassie, Abestia da. Eta bueno, aurrera jouteko e, izan hori santemoduenez musika Jamaikarren referente handixena izan san e, Laurel Aitkenek e, sortua ben. Emperadore Etiopiaarraren e, izena zukon kanta honek, es. E, Rastafariaren, Rastafarien jangoikoari e, referentzia inez. E, Health Selassie inez. Baina, Gelselasin figuran sartzekotan e, aipatu behar da, astetan beste izen bateukola, e, Tafari Makonem, hain zuzen be e, Mila beratzen da lagoetan marrean lortu dabeen emperadore postue, eta ondorizos izen aldaketa ez, gero helselasi izen hartu dabeen. Baina, E, tafari imakonem gazte honek, e, batzukon boteren naikotxo, politikaria san, e, Tafari, eta gainera, e, ras kargu gabe ba eukonez, e, euskeratute jefe edo nagusi esan gure dauen terminoa, beraz, Tafari ras bat zen, ras Tafari, ras Tafari izena hartu da ben, horti da eto ras Tafari izena gaur egun ezagutzen dugune, eta, bueno, Raz edo Tafarik makonemek eh, orduko emperadoraren, eh, emperadoraren kolaboratzaile baten semi esan eta alazter baten irasabene honen konfiantza. Mila beratzi hundalaro eta margarren urtien eh, orduko emperadoraren portu, postue hartuz eta emperatzaile, emperadoraren edo emperatzaile bihurtuz. Gutxi iraunzotze maina gobernueks eh, mila beratzi hundalaro eta margarren urtien, Benito Mussoliniren Italiak boteretik eh, kendu baitzaben. Etiopiaren konkistaren e, ondorioz eta gerraren ondorioz e, ingalaterrara aterrara joan behar izen zen, exilia haute da berroketa bosgarren urtera arte, bigarren mundu gerra amaitu arte, Berrerobe tronura bueltatuz. E, naiz eta Rastafari zeke gel zelazi jainkotzat dizen, aipatu behar da, hau tirano bat be izen zala, eta naiz abena iabela e, Etiopiako biztan liegaz eta erritzegaz. E, naiz eta rastafarientzakat eh haien e, mesias edo jainkoa izan. haurentzako erregeen arteko errege, jaun guztien jauna eta jangoiko guztien jainkoa. Eh rastafarientzako eh zelanda e, hori eh gelselasi eh jainkoaren hirugarren renkarnazioa da. Eh areinau eh Melkisedek Abrahamen garaiko apaisa sane renkar nasiño bat, eta beste bat, e, jesús, gaur egun ezagutzen dugun kristautasuneko jesús. Ba, helzela zirugarren, renkar da eda rastafarintzako. E, Zinezmenerri Jesuen artien e, aipatu behar da rastafarismoa judaismoaren eta kristenismoaren miks bat dala, baina matiz txikitxo bat e, badeko. E, rastafarintzako kristauen edo juduen liburu sakratuek ez, ez dabe balio. Eta biblia reinterpretatua izen bierda. E, Gizontzuriaren eta botere kapitalista eta konsumista oksidentalaren ondorioz adulteratu egindalako. Haiek be tribu israeliten ondorengoak direla dinu, Eta Etiopi etiopiako judu beltzen existentziagas e, justifikatzen da bie e, e, gai hau, eh? E, baita... Unoslanda, baita falasa herriaren gaitik, etiopiako herri judua, judua falaza ditzen da, eta herri honen existentzia gaitik. Ganera, hauren ustez, e, errege etiopien liburu sakratu, sakratuan, e, kebra nagas izinadekon liburu sakratuan, aipatzen da etiopia kristo aurreteko amargarren urtean e, sortua izan zala, E, Salama, Salomon Saloma erregianen eta Zabako erreginaren semearen e, eskutik. Hauren mandamenduak e, ja gaus arlo erlijiosoan eh sartuz eh evangeliotik eh ataratakoek diez, evangelio apogrifo honetatik eta testamendu berriko 4 evangelio barriak sortuak izan ziren eh idatzetik. Bertatik atarabi izan hauren testu sakratuek. Eta hon, ba bueno, hauren mandamendu batzuk eh, ikusiko dugu, musika apur bategaz lagun dute. Jah, praise the fire. God, ruler of Zion and night. Word to be praised from your prisoners and the settlers of this name, Jah, praise the ja, fire. was a en mandamendua Ez dotze zue sekule e, izaki xiki bizi dut bate bizia kenduko dibertsioagatik hala zuen ongizate propioagatik Bi. Ez dozue ez bestien, e, bestien gauzak e, lapurtuko, eta ez dozue zuen batuko e, slurrak ez da ondasunek, behar dozue esinatetik aparte. Hiru ez dozue hildako animali baten e, okelik, jango, ezta bere... Eh, odolik edango Lau Ez dozue amodio bako eskontzarik eh, izango beraz ez dozue zuren burua korrampituko edo apurtuko Ez dozue testimonio faltzurik emongo, zure anaie arrebei, eta ez zuen inor naita engainatuko gezurrekin berari ematekotan Zei, beste ez dozue zue ingo, zueri eiti nahi ez dozuena. Zangoiko adoratuko dozue, zeruko aita eta ama dan hori, eta lurreko gauza guztiak datozen sortu abezan horri. Zortzi, zuen aita eta ama zainduko dozuez, zuen aitik bizia amanda bielako. 9. zuen inguruan dagoen eh gente zaurgarria maitatuko eta defendatuko dozu e eta oprimituta bizi diren e, isaki guztiak babestuko dozu Eta amaitzeko amargarrena. Zuen eskuekin irabaziko dozuet behar dozuen guztia eta horrela jango dozu e, lurrak lurrak emondutzuesan e, frutuak <tipasibos> Bueno, parkatuko doste zu Zon modu burduen e, botatotaz e, mandamendu honek, zan e, e, biher dote ingelez ez bakarriktu pauduazela, eta bueno, momentuen momentueni bilinaz apurbate euskeratzen. Baina, bueno, horrek iziendiez e, mandamendu nagusiak, Rastafarien e, erligioen e, sartute dauzenak eta hauren liburu sakaratuetan agertzen diesenak. Ezan bierda, Rastafarizek lur-sakratuaren kontzeptu biblikuebe adoptadu zabiela, hau e, da, jangoikoak fidele ilurrak emondotzi zela, ez? Abrami, bere seme izaki eta bere Loba Jacobi. Eta Jacobonek amabi seme izan sabezan hostien Israeleko amabi tribuak e, sortu zabezanak. Tribu honen artien, bueno, parkatu kostezue txapa erlegiozua hau emotie, eh? baina kuriozue da ikustien hundi datorren eh, rastafarismuen eta kultura rastafarian sorrera. Ze, aipatutako haipatutako amabitribua hauen artien, judako tribua sauen, eh, bertatiket David eta Salomon erregiek datosen tribua, esagunei dizan erregiek, eta lehen haipatu moduen Salomon, erre, eh, Salomon erregiaren semie izen zan Etiopiak, Etiopiako sortza ditako bat. E, judako tribuaren simbolo nagusitako bat, e, Judako lehoia da eta huse da Rastafarien kulturak be hartu dauen eh, simbolo kurioso bat, ez? E, askotan ikusi dugu se ikurrina Rastafariak lehoi batega serdizen. Eh, eh, da, landa. Xanmierda eh, kurioso edala, jelselasi be antza jangoek geia be moduen, lursaiak be mondotzi zirela Rastafari fidelei, ez? Karibeko Karibeko Rastafari pelsauek Etiopiara itzultzeko hauren lur sakrature eta Sasamaneko komuna Rastafaria sortu haben. E, leku hartan kokatuzan Rastafarien komunitate hau e, eta e, aipatu biher da e, Rastafarientsako e, leku hau edo komuna sakratu hau e, Zion edo Zion dekola hisena, eh, askotan entzun dugun Rastafari kontzeptu hau. Eta honek, badeko bere antitesia izango zan e, mundu oksidentala, e, mundu zuria, e, Babilon izenagaz e, izendatzen dabiena, ez? Mundu zuriaren botere eta estruktura kapitalista eta konsumistari referentzia ditendotzen Babilon, ez? Horregaiti datoz ezagunek dizan esaldi horrek, ez? Babilonetik iez egin eta zionen batu gaitezan. Eh, hainbat kantu daus Sioni referentzia egiten eh, dotziezenak, baina hauren artien bat aukeratu dot eh, zueri aurkesteko eta aurraz Maitxale Maitxelen eh, Zion Land abestidea da. Ezan moduen eh, Ras Michael eks hortu dabeen eh, lan abestiz eh? e Zioneko lur ratu honeia referentzia eginez eta eh, Rastafari entzat, eh, Babilonia zan orduko jamaika hortatik ies egiteko kanta honegaz e, Ras Michael zan Sons of Negus eh, eh, taldie zan da musika rastaen e, esponente nagusitako bat da, ez? Eta naiz eta Bob Marley izan zen eh mundu osoen zabalduena kultura rastafaria, e, ba, Rast ba, da Antigua, ez. Eh, san berda Bob Marley ke sartua bezela kanta batzuten, eh naya binki erritmoak eta musika sakratu, ez? E, baina aipatu beharda rastafariak eh Rastafari zeke ezabiela e, onartzen, rege musika hau haurentzako e, musika komertziala salako, ez? Zuri eri bideratutako musika e, Rastafari gehi e, musika gauza guzti zerlegi bat da, ez? eta Bon Marleen estiloa ba oso komertziala bihurtu zanez esabien e, onartzen E, ja, beraz, bueno, esan dugu moduen e, musika arrasta musika sakaratue da Eta arrege musika ez dakit oso zabalau bat da Baina oso garrantzitsue bai bere mezu politiko eta e, soziala gatik Pop Marley esan dugu moduen esagunena da Baina arrasta e, musikan e, sortzaietako bat eta... Hau mundure e, naia bingi musikie, mundure zabaldu zabuenetako bat, Raz Maikkels eta Zaparte, e, kohntosi da beste, beste idolo bat, e, mundu rastafarian. Beraz, entzun da egon e, kohnto e, abesti bat. <totipen> Emen gauz entzuten e, kohuntosin e, sam zintro abestiz, eh? Zandago moduen e, kohuntosi e, be ba, Rastafarismoaren eta muz, Rastamusikaren e, gurasuetako bat izen zan, eh? E, Maikelez eta sa, aparte. Eta aurrera joteko aipatu behar dugu, e, bai, e, Rastafarismoak e, prinsipioz ez dekola inulako e, lider formalik edo. E, Ba, noski gel e, e, erregea eta jangoikoak endute. Baina ez da uinungo gulako organizazio edo elkarte instituzionalik. E, Baina, hainbat eta hainbat pertsona e, ezagun eta, eta garrantzitzu egondiez e, mugimendu honen e, zabalkundien. Eta honen adibide nagusia, ba, Leonard Howell. E, askontzako lehen rastafaria izen zana. Jau helen bizian eh, zentratuz, hau eh, beha interesgarria da ta, eh, aipatu behar da jamaikako, eh, jamaikako abelzain eta agrikultore baten eh, semiesala eta, ba bueno, ekonomikoki nahiko egoera honien hauen ez, hainbat lur erosia bezan eta lur honetan sortu painako lizeneko komuna arrasta bat. E, jamaikako lehenengo komuna izen sana e, leku hau berez e, izen bizan e, paso leku bat e, ba, berez e, jamaikako rastafari baltsak e, etiopiara emigratu behar zabien eta painakol komunara joaten ziren e, ba, bertan e, hilabete batzuk pasatu eta etiopiara joan alizeteko Baina nahi patu bierda e, painakol ba, inungo ba, zaurgarretasun ekonomikoen hauen e, genti egaz betesala, hau da dirugitzi egokon genti egaz eta egia zane, ia inorbe zin izen zan Etiopia ere ajun Baina bertan azizien e, lurra lan zen eta ba bertan e, es, komuna, painakol komuna hau handitzen joan zan e, Baina mila beratziun da berroketa marreko urtie eldu zan, eta asko e, Kingston iriko ba, auzo edo suburbioetara hiez egin behar izabien, ez? E, ze, jamaikako autoritatiek eta poliziak e, painako izeneko komuna hau ba, guztiz e, txikitu eta portu egi abielako. E, lehen rastak, e, ez abien e, oso errez hukin jaurien eh? ze? Jamaika barruen e, minoria minore batzien eta oso jarraituak eta oso txartu ikusiak zau esan. Ezabielako onartzen, gorduan e, txe errege erregei esan e, Jorge Bosgarrena, esan dugu mutuen, Kolonia Britania Arbantzan, Jamaika. E, haurentzako hauren errege eta jangoiko bakarra jelzela izan. Baina, Jamaika independizatu zanien be din jarraitua bien. Errepresi aurrera jarraitu aben eta arrastak... E, chartu ikusiak hauesan eh ba e, Jamaikako bistanligetik e, haurentzako lakra sozial bat zien eta delinkuente moduen e, tratatzen abi esan, hauren estatu sozialagatik hau Bob Marley eh sor bueno Bob Marley musikaren sorreran sorrera aldatu izan eta bere es bere reggae musikaren zabalkunde mundialagas ba ebirtu ziren eh, rastafariak, ba, oso jente respetatua, ez, eh? gizartean aldaketa esanguratsu bat emonzan. Eh, eh, landa, e, e, eh, gai hau lantzen da be, lantzen dau kanta bate konkretuki, hau da eh, rastafariak txartu ikusiak izatetik, ba jente respetatua izatera pasatu siela, aipatzen dau ora xandi musikoaren eh, kanta batek. E, eta bere esaldi baten eh Indelight kantaren esaldi baten e, urrengo hau aipatzen dau, Gaztetan eneuko nire kulturaren barri. Gaztetan enauen jakin nire nire edo nire gurasoak Afrikatik e, etorri zirela. Gaztetan esaten hauen rastak esirela gente ona eta aurrengandik hies egiten hauen e, kalietatik Baina orain utziazue esaten, eh, Rastafariak direla egia esaten dabienak. Oin entzungo dasun urrengo kanta hau, esan moduen, e, In the Light ora sandin eskutik. was in the scar when i was a little child i used to think egypt was in the sky according to the teacher the love Artu dugu moduen, e, fonduen entzuten gabi zen e, in the light abestizek ba, Rastafarien kriminalizazinu edeko e, gai moduen. Eta, ba, ez, gero esan dugu moduen, e, zabalkunde hori emontzen eta aia Rastafariak e, ondo ikusiak izan ziren e, jamaikarren eskutik eskutik. Esan dugu moduen, regearen ondorioz izen zen, e, regea fenomeno mundial bat bilakatu zen, eta ba, mugimendu Rastafariak e, mugimendu marginal bat izatetik eta causa eskutu bat izetetik, ba, fenomeno mainstream bat izatea a bilakatu izan, eh hasiera e, hasieran komentatu 두고 moduen marketingaren eta mitifikazioaren biktima bihurtu izan regea eta eh ba ondorioz errasta kulturako hainbat e, simbolo ba bai mitifikatuak izan ziren. Honen adibide eganguratsua tauren bandera da. Eh, etiopiako Etiopiako banderanantza handia dekona, eh, de cosas gorria, horia eta berdie dizelako. Eta honen barruen, eh, askotan ikusiko sinu moduen eh, lehoi bat agertzen da, Judako leloa. Eh, ondela momentutxo bat, eh, momentutxo baten asalto dotzute, ondela portxo bat, eh, arinago, asalto moduen eh aurren jangoikoaren representazio bat da ez? Eh, Jaren representazio bat. Hor landeitzen dut sieurek eh jangoikoari, Jaberen eh, labur, laburketa bat eh ezala. Helsela eh, izinari referentzia referentziainez. Banderan kolorieak eh urrengoa gure da be, ez? Ze eh, gorria gorriak odolari eitendotzea referentzia horiak e, etiopiako lurren, e, lurren kalitateari eta lurre ferti horreri, eta berdiek aldiz e, etiopiako eta saioneko vegetazio e, berde horri. Kuriositate moduen aipatzeko bebai kultura rastafarian beste beste esan guratzu bat, e, e, alimentazio edo jateko oiturak eta diesala. E, Rastafariak ital isineko dieta bat e, e, praktikatzen dabe, e, bueno, izten dabe, aparte okelak, produktu ultraprozesatuak alkola eta askok eta askok kafea e, eta gatzabe bai. Txarria be estabe estabe jaten, e, bebekatutako animali bat da hauren eh autonomioan, hauren e, liburu sakratuetan eta alkola be bardin e, Badau esaldi bat eh auren eh, liburu sakratuan zera dionena. Eh, bueno, Herderas de Cot, eh tu tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no os muráis." Es pa ba, liburu sakratuko esaldi horren ondorizos, ba alkolipe ez tabe konsumitzen. Beste gauza kurioso bat, eh, bueno, dano jakingo zuen moduen, Rastafarien kuriositate nagusia, ba Rastak dies, es? Baina ez zeruten gauza estetiko edo O sea, estetiko edo orraskera bat dalako, eh baizik eta liburu sakratuko beste esaldi bategatik, testimento tes, tes, testimonio beste esaldi bategaitik. Urrengo aldinona. No mostraran calvicie en sus cabezas, ni se afeitarán el estremo de sus barbas, ni serán cortes en sus carnes. Eh, horregatik gaurentzako, ba rastak esti orraskera bat, baizik e, Badekie, puntu, e... ba puntu místico eta erlijioso batez. errastan bidez, ba binuenez, eh jangoikoa sintonian eh egoten diez jarekin batera. Eh bueno, bai oso jakingo dosu moduen, oso harreman estue dau, ez? Eh Rastafarien kultura Rastaren eta marihuanaren kontsumoaren artean, haurek e... marihuana edo... edo belar sakratu dau E, erabiltzen dabi, eh, e, zelan da, e, jaerekin konektatzeko modu-moduen, modu ez, ibilgailu e, bezala. E, estabe konsumitzen e, modu rekreatibuen eta gainera txarto txartoekusiek die e, e, modu ludikuen konsumitzen dabienak. Haurentzako elementu mistiko eta sakratu bada, hauren ritual eta zeremoniatri jesuetan erabiltzeko. E... e Onek justifikazio badino, eh deko, eh Ginera Apocalipsiako idatzietan agertzen den eh baten eh referentzia egiten dotzelako. Eta aurren gaudino. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas de su fruto era para la sanidad, será para la sanidad de las naciones. Baure, eh bueno, ba, aliburu sakratuetatik eh testo batara bien eta ulertua abien, ez? Aguno agun lau eta del río. Ba, erreka batera itzontzela erreferentzia, Ganges eh erreka Indian dauen errekaia in susen be eta hortik dator eh aurek erabiltzen terminoak ganja, ez, marihuana, marihuanari erreferentzia ari Eta gainjas aparte badau beste berba bat, eh urrengo kantagasbe loturiko ingo dauena, eh kaia de koneixina eta kaiak ba, esan 두고 moduen, Mariguana esan gure dau. Wait up. Wait up. I, I feel so it good it. in my neighborhood so Kaia, bestia, eh, Bob Marley grabaus hauen lehenengo aldiz, eh, mila beratzireunda, <coughs> da hirurogeita maikagarren urtien, eh, li berri handiaren eskutik, eh, eh, honek produzitu da ben. eta hirugarren diska izan zen eh, The Wilder Soul Revolution eh, eh, artien. Ondu, ondoren, eh, mila beratzireunda hirurogeita maz hortzian, eh, bere amargarren diskoan bez hartu da ben, eh, eta disko honek eh, izen barriin hartu da ben, Kaia, E, hau izin baina entzuten zabizina lehenengo bertxinue e, irurogeita hamaikagarren urtien e, li berrik produsitu zabena irurogeita hamargarren amarkadan e, gauzak e, oin etiopiara bueltatuz gauzak e, e, gordin ipiniziren gel e, zela ziren zat zeren eta etiopian e, ba, krisi istituzional eta sozial nahbarben bat e, zauen Adibidez, mila beratzen da hiruro eta mairugarren urtien, e, ba, gozete bat izin zen, eta gutxi gora bera berreun, berreun mila etiope hilziren, e, ez. Oren, ondorioz, e, etiopiako ofisial, ejertzitoko ofisial batzuk, e, ba, estatu korpe bate eman zabien, eta jel jangoikoa sana, ez? E, etiopiako enperadore hau derrokatu egin zabien, edo boteretik endu zabien, eta 1975ean ilsan e, Gartzelan. Eh, barri hau eh Rastafariak eh ba, batzuk interpretatu xabien eh Babiloniak sortutako gezurbat zala, ez? E, botere zuriak e, sortutako batxutxumutxu bat zala. Beste batzuk eh Helsela siren e, eriotza onartu xabien, baina e, haurentzako hori, gorpua bakarrik e, joan zan ez, bere espirituak biziri jarratzen zabeen eta horregaitik uste dabie e, ja e, persona Rastafari bakotzaren e, barruen dauela. E, horregaiti dator horti dator e, Rastafariak dekien e, kontzeptu bat, e, inglesez ai anai dana, ni eta ni. Hau da, ni fisikoa eta ni espirituala e, batzen e, dabesana. Eta, bueno, apur bat e, kultura rastaren e, historia eta kuriositate batzuk e, kontatu hostien, ba, bueno, e, izten joango gara gure badokamairu podcasteko bigarren e, kapitulu hau. E, eta, etxiko zaitu egu, e, musika rastaren e, e, sortzaitako handi bat dan, dan bat egaz, e, e, Riton Rasta, Cedric Count Osi, E, sortzaia dena. Eta gogoratu, elkar e, ikusiko edo entzungo gara, urrengo jabeteko amairugarrenien. Beste barik, e, espero dote guztora egonizena eta interesgarri iruditu izena kulturarrastafarean historio hau. Eta urrengo arte, besarka da badan hori. <usurren>